bueno, e, larumbatean aziko alerengo jardunaldia, hakin da, bi jard, jardunaldire antolatu ditugu, e, bostean, eta horrengo azte eta larumbatean baziko gara lauterritan, eta hortaz, ba, ba, umek, ba, buruamdiak ere ikitzen dute, gero, hainbat instrumentu sortuko ditugu ba, kartoiekin, eta hainbat material erabiliarekin, eta, bueno, ba, taliertxo moduan, ba, erakusteko, ba, zega gantzeakan birtsik latzea, eta Ala tosekin ba gauzak egin daitezker da jakinaraz, eh? E, gero ondoren base, e, e, ba se eh ba txokolatea eta hola, hola ere dastatu dutitan alko dute.